Не молилася зовсім. І не було вже в неї хаті на покуті іконостаса. А це знову молиться за стільки років. Що це? Що це з нею? 1963 рік. Голубині пастелі. Голубиний батько. Замість передмови. А чого це він так довго стоїть із задертою доверху головою? Божевільний. Правда? Не вірите? Придивіться. А чому ж він на волі? Так то ж Данило, голубівник. А голубівники ще до того кошає рибалки і мисливці причисляються. Усі як за рогу мішком прихвачені. Усі не сповна розуму. Мисливці то і буйні, і тихі водночас. Летять через воду, через грязівку, через кущі, з галасом, свистом, пострілами. Напорюються на дерево, на свої вже собак, ну хіба це неявні ознаки буйності? А часом сидять вони тихо-тихо, як коти на чатах, і нерухомо дивляться лише в одну цятку. Рибалки то тихі причинні. У них тільки цсс -цс. І очі теж в одну цяточку, на поплавок. А голубівники? О! Голубівники то буйні і тільки буйні. Гонячи голубів, вони і кричать, і свистять, і плещуть в долоні, підскакуючи за тими голубами в небо. І летить туди доверху все. І голуби, і грудки з камінцями, і кашкети з ручками, Усе, що потрапляє під гарячу руку. Полюбляють ще вони вимахувати прапором, на довжелезному держаку якого метляються або старі штани, або строката жінчина кофта Зачекайте, цей зараз теж скине щось із себе і буде метляти. Але Данило Степанович не збирався з себе щось знімати і нічим не збирався метляти. Просто він трохи довше, як бувай інші, затримав свої очі у небі. І нічого більше. А збоку, дивлячись, витлумачити це кожний може так, як подужує. На що спроможеться? Данило Степановича в обличчя знав ще раніше, ніж познайомився з ним особисто. Коли вчився в школі, з вікон класу ми часто бачили, а надто в морозні дні, як на Майдан Шевченка приходив високий худорлявий чоловік у засмальцьованій фуфайці, і тільки-но він з'являвся, всі пернаті мешканці Майдану вітали його дружним сплеском крил. Голуби летіли йому на голову, на плечі, а він сипав їм зерно або дрібненько кришив хліб. І в ці хвилини жоден учень нашого класу не чув і не бачив учителя. Кожен хоч одним оком прагнув зиркнути на голубиного батька, як охрестили ми його між собою. На нього цікаво було дивитися зі шкільних вікон, бо він оживляв наші нудні уроки, приносив нам щось небуденне, мало не святкове тими сплесками пташиних крил. І ми чекали його появи. Певне, не менше зголодніли голубів. Усі ми знали його довгасте засмагле обличчя, але ніхто не чув його і мені. Очевидно, лише мені, одному із всього класу, довелося познайомитися з голубиним батьком ближче. І сталося це зовсім несподівано для мене. Якось до нас на димар будинку сів червоний голуб зі сніжно-білим хвостом. Я не міг би навіть повірити, що в природі можуть існувати птахи таких кольорів. Наче якийсь художник-химерник вималював його зі своєї фантазії забаганки. Милуючись витонченими лініями і яскравим оперенням, я пробував зманити голову до рук. Це повзерно на землю, проте нічого з того не виходило. Було дуже жарко, і він втомлено хекав, не звертаючи уваги на мої старання. Тут підійшов несміливо до нашого двору якийсь чоловік. Я відразу пізнав у ньому голубиного батька. Він попросив дозволу зайти у подвір'я. — От, дурненький, аж куди тебе запроторило? — звернувся він до голуба, а мені пояснив. — Це мій молодий. Перший раз у небо зірвався. Свічко аж під сонцем засвітив, а от сісти на свій дах звідти не втрапив. З молодими таке часто трапляється. Він попрохав у мене води. Я вирішив, що він пити хоче, але голубиний батько взяв від мене кухоль з водою і на витягнутій над головою руці став хилитати ним. вуль вуль вуль вуль вуль, -вуль, -вуль. Через вінця кухля спадали блискучі, мов фольгові кульки води. Голуб пильно за всім тим стежив. Спрага його дуже мучить.